Само преди дни в Тирана беше представен последният роман на професорът Суроз Коларов по тънката повърхност на леда на Албански на запад от нас. Добър ден, казвам на професора, който, както обикновенно, е в лекарска престилка направо от кабинета по ревматология. И обратно, добър ден на вас и на вашите слушатели. слушатели. Сега, как стана така и защо на Албански? А, приятел ми е по на консула, почетния консул на Република България в Република Албания, Селим Ходжай. От много години, 15 години може би, той има българско гражданство и покрай това съм лекувал негови близки и станахме приятели. Няколко пъти съм бил в Албания, дори заснехме филм София Тирана за връзката на селин конкретно с един негов приятел от България, както тръгва тази и емоционална, и бизнес, и приятелска връзка в всяко отношение. Той знаеше така за моите страсти и ми предложи той да издаде романа, при който беше преведен от а, Янка и Милена Селими. Янка е българка, женена за обанец, много години е живяла там, Милена е дъщеря и двете преведаха романа, а, издади го Селим и Организира неговата премиера в Албания. Премиерата, така, не искам да прозвучи нескромно, но много удовлетворено мина блестящо. С една статия, такава половин страница в Техен, най-популярен ежедневник в на, на премиерата. Видях, че Цел... и телевизионно да, или радиоинтервю... Да, с... имаше... Една страница в същия вестник на другия ден, половин час на тяхната национална телевизия, водещия им канал, бяхме с режисьорката Валентина Фиданова-Коларова, съвпадението на имената. Не е случайно. Не е случайно. Сега, е случайно. чудя се, професор, е лесно преводима ли е тази проза, защото ние знаем, че. А... Буравите с нестандартни герои. Много често това са а, герои, които вие срещате в лекарската да, ви практика. Да. А, много внимавате в това фабулата, да е сложна, да има изненадващи обрати, а, има паралелизъм. И се запитах дали а, този ваш опит, който все пак е много свързан с българската социална система и медицинска система, кореспондира с... Преживявания независимо от страната или просто Албания е много близка? Как, как, как ви четат там? Да, доколкото така добих представа, Селим беше дал книгата на няколко свои приятели. Единия бившия техен министър на културата и който отговаря за техния сем за медиите в страната. Другия беше журналист, писател и поети. А, аз в тия случаи не гледам какво казват. Това се казват е, традиционните протоколни м, думи отвъд но, протоколните да, е важно. Да? Но гледам как го казват, не какво, как това, емоцията, отношението, пристрастието, то не може да бъде изиграно. Книгата им беше допаднала определено, бяха разчели много точно за тези паралелни действия, защото за мен винаги в композицията е задължителна и основна част в едно произведение. Тя казва много повече, внушава, отколкото може да се каже с думи. Винаги се стремя не да събирам текстове, а да компилир... не да компилирам текстове, а да композирам текстове. Да композирам като едно произведение, да мини. Тук има паралелни действия, връщане във времето, но всичко да не е самоцелно. Книгата беше много точно разчетена, а двете преводачки казаха, че е трудна за превод. А, така Цитирам техните думи, много богат език с много пластове, които те искат да преведат и са успели мисля да го предаведат, защото посланията стигнаха до хората. А, а, имате ли представа обикновено какъв е интересът на албанската публика към литература от България? Стана ли дума за това, защото вие казвате, че половин часово интервю в национален да. ефир там в Албания? Любопитна съм, какво ви питаха? Питаха ви за вас, за книгата или ви питаха за страната... Това, което винаги е интересно, съчетанието между медицина и литература. Mm -hmm. Това и в България съм чувал тези въпроси, които вълнуват и интересуват хората, чух ги и там. А, интересуваше ги и живота в България, интересуваше ги също и българската литература и те отчетаха, че малко я познават. А, Янка и Милена са превели Георги Господинов, Алек Попов видях, но общо, заето всички казаха, че съвременната българска литература не е позната. Един от тях беше а, Раки Бело, неговата дъщеря, работи в радио София, тук в, в националната радио Ради... България. радио България, да, да в албанската Албанска редакция. редакция. А, той съм е българист, който е завършил и във Велико Търново и е така с български корени, български происход, а, това са хора, които познават литературата, но не съвременната, класическата българска литература и затова съм удовлетворен, че книгата стигна до тях. Един друг момент, който беше така специфичен, а, корицата на книгата, която, която я видяха на български, им хареса много и я пожелах на Ваня Баджиева когато тя ми я показа, аз в първия момент я отхвърлих. Ваня каза приспи, утре я погледни и така всеки ден, накрая освободях и казах, че тя е завладяваща. Тя е обсебваща. Така поне на мен ми действа. Всъщност, наистина, албанското издание изглежда като българското но е на... на албански. Е по-различен формата на книгата. Mm -hmm. Гръбчето, тук има едно перце, което е по-различно сега аз се питам дали на подобни събития а, може да се усети пулсът на едно общество и какво Вие усетихте от а, албанското общество в момента? Аз а, не отидах на неизорана нива. Mm -hmm. Аз отидах на, на така подготвен, познат терен. Защото, както казах, от 15 години 4-5 пъти през 3-4-5 години посещавам страната и мога да я видя така на блокове. И виждам как със всяко отиване как се Развива страната. В момента тирана ме впечатли много силно с строежи, които са по 20-30 етаж, е, много хотели, е, улиците са задръстени с коли и аз в едно интервю с Константина Бело казах, че това също е показател за материалното състояние на хората, защото могат да си позволят и то всички марки коли преди. 15 години всички коли бяха Мерцедес, втора, трета ръка. Това си съзнавеш в Албания. Сега всички марки коли, нови коли, строежи, по-интензивно строителство, отколкото в България. Хората са много о, добре настроени към нас. Това бяха и хора, които са завършили в България, помниха българския и с много топли чувства говориха за България, за тия свои студентски години. Сега българите в Албания сигурно неизбежно правят сравнение между а, нашата страна, която много години вече е част от Европейския съюз, и Албания, която се надява да стане част от Европейския yeah. съюз. А, вие самия какво видяхте като сравнение? Аз, когато неодавна бях в Албания, мен, освен строителството, ме изуми това колко са а, чисти улиците и там, където всъщност съправени ремонти а, изглеждат безупречно, по никакъв начин не с Абсолютно. дубките и а, улиците в много български градове. Това, което най-силно впечатление ми направи още при първото ми отиване там, това е верската търпимост. Всеки някак си мисли и при нас, че тя е държава и така. В центъра на Албания може да видите един католически храм, един православен, но това са много големи. И джемия. Е, и Ей, заради... при нас е така? Да, и при нас е така, но си винаги като че битува в съзнанието, в подсъзнанието, в настроението, че това е една страна мусулманска, че няма такова нещо. Хората са си съвсем модерни и това, което ни направи много силно впечатление, съпругата на Селим Ходжай преди години ни заведе в един евангелистски храм. Тя купи свещи, прекръсти се, запали свещ, помоли се, излези. И аз си казах, Вера, извинявай, не съм екстремист всичко, но ти мюсилманка ли си иди християнка? Каза, аз съм мюсилманк. Викам, защото влизаш, кръстиш се, палиш свещ, излизаш, пак се кръстиш. Как да си го обясна? Тя каза, за мен Бог е един, аз не подминавам храм. Аз се моля за здраве на мен, на моите близки. И пред църквата видяхме една снимка, в която четирима свещеници си бяха хванали ръцете. Един а, католик, един православен, един ходжа и тяхна така секта, която между Христос, между християнството и мусулманството, такава мека религия, забравих баш нещо, mm -hmm. как точно го наричат, които си бяха хванали ръцете на една снимка и имаше християнски храмове, как са били разрушени, как сега са възстановени. И кога споделих моето впечатление, че тази снимка е много символична, те ми казаха, че тези четирима свещеници, които са, са били на, с техния президент и министър председател във Франция, дипломатическа мисия и така нататък. Тоест, това говори много. Това Някътво е моята сте... мечта за Балканите. Да, тоест... Такъв тип разбирателство, което да не е формално, да не е просто да. убиене в градите, да, ние да, сме най-търпимата страна. Да не е показно, а да е mm -hmm. осъзнато. И аз така го и почувствах и в контакта с хората. Другото, което беше интересно, като се разхождахме в центъра на Тирана, влязахме в бункера, Бунк-Арт. Mm -hmm. Bunk, Бункер? да който е атомно скривалище за правителството, още от енвер Ходж. Беше запазено и превърнато в галерия. Хората се редяха на опашка, завлязат да видят. Я си мисля, че това е един добър пример, как трябва да постъпваме с нашите старини паметници и така. Нека да ги видят хората дори каква... Какви абсурди е има в нашата история и така нататък? Всъщност, да, това е. А, галерия не е за изящно изкуство. Не, това да. е нещо като музей на терора. Е музей на следенето. Да знаем какво е. И там надписа. Тоталитарната беше, история. Че а, в смисъл цитата, перифразирам още на входа, че ако забравим миналото, ние рискуваме то да се възроди. Да го повторим. Да го повторим. Точно така, че трябва тези символи, тези да останат да помнят какво е било, за да не допускаме да се повторят тези... Той според вас, ето един такъв опит, като този в Тирана, най-големия да. бункер в Тирана, би могъл да бъде използван, когато водим безкрайния дебат за наследството на Коммунизм, тоталитарните паметници. Да. Паметника на съветската армия. Мавзолея, Мавзолея това, който... Имаше една огромна подива. опашка от всякакви народности, китайци, корейци, защото туризма, страхотно се развива в Албания сега, които си даваха лептата за да разгледат, те не се притесняваха какво е било. Те го показват дори. Пред паметника има Неко една под Килима. Да, да, имаше една вишка, имаше една а, джип, джип, а, такъв граничен. А, те показаха какво е било, за да не се повтори. Моето твърдо убеждение е, че ние трябва да съхраним тези неща като свидетел на историята. Това не значи, че ние им спе кланиме. Ние ги пазим за другите да видят как нещата не трябва да стават по-нататък. Сега, любопитно ми е как изглеждат безпокойствата на албанците, с които се срещнахте. Чувства ли се, примерно, в Албания, Сянката, тревогата, Украина, войната там? По същия начин, както и при нас... Желанието им е да влязат в Европейския съюз. А, те, между другото, така с голяма благодарност към тях, а, те признаха наличие на българско мълцинство. И това е абсурда, за което Северна Македония много реагираха. Значи в България има българи, в Албания има, посредата няма българи. Което е един, всякакъв геополитически къвто щете, един абсурд и казус. А, Същите тревоги за забита, mm -hmm. но надеждата и желанието да влязат в Европейския съюз определено. Преобладават, така да. ли? А... И те проявяват разбиране между другото, защо mm -hmm. ние ги спираме, защото те са в комплекс Северна Македония. Те ни... това не ги настроява антибългарски. Тези хора, все пак това бяха интелектуалците на, на страната. Но те разбират нашето поведение и дори аз поделих викам бет крайно време да във в момента в който във отделът имате едно голямо да от България, и българите питаят това нежно чувство, това добро чувство. Сега ние говорим в контекста на поредния провал на политическия разговор у нас. Да. А, и аз се запитах, имате ли безпокойства професора в тази посока или мислите, че изборите могат да донесат промяна, да имат очистващ характер, нали, това са все неща, които чуваме? Да. Аз си мисля, че в някаква степен, с процентни разлики, ще се повтори конфигурацията. Определено винаги който управлява носи в по-голяма степен мисля негативи, отколкото позитиви. Така се случва. Трябва да взима непопулярни мерки и така. Няма да навлизам дълбоко в думата, в темата, защото ще кажа горещи думи. А, мисля, че проблема поне още тези или може би и още едни избори, ще се повтаря докато се изчисти ситуацията. Книгата ви а, е посветена на жената, на това, да. на, на това което остава неясно в, да. в, в об, образа, образите да. на жената. И сега, ако излезем извън фабулата на вашата книга и вече извън литературата, няколко пъти ние покрай да. политическите драми чувахме понятието равнопоставеност. Примерно заради въпросителната, могат ли изобщо партньори да бъдат равнопоставени и как те го разбират или очевидно не го разбират. Обаче остана и а, един горчив а, привкус, когато се говори за равнопоставеност между половета и се питам, аз съм любопитна да разбера доколко интригуваш за вас беше, ако изобщо е бил, въпросът дали България ще има първия си редовен, редовен премиер жена, защото мисля, че Рената да. Инджова беше служебен премиер, да, да. посочен, нали? И как изобщо гледате на развитието на този сюжет? Интересно ли ви беше? Ще отговоря с един цитат на едно друго интервю, Uh, в друга медия, вече не си спомням, къде може би беше за Аржентина, за Лос Булгарос. Mm -hmm. Това е един сайт и телевизия на българите в Аржентина, където ми поставя същия въпрос и то по повод на книгата, която е посветена mm -hmm. на жените, с които живота ми срещна отблизо. Дали трябва да бъдат равнопоставени? Категорично да. Но всеки са своите отговорности. И че ни Двата по-осме част, половината от чудото човек. Човека не може без своята половина. И двете половини трябва да са равнопоставени по отговорността си към бъдещите деца, към поколенията, към обществото и така нататък. Всеки със своите отговорности, но абсолютно равнопоставени. И затова в мене предизвиква дълбока така, потрес и негодование, като видя обезличаването на жената във всеки аспект. А за насилието изобщо да не говорим. Там е... Абсолютно но неприемане и така нататък и там ние сме длъжници цялото общество към тези обругани жени. Имате предвид и политическото обезчаване. И също, политическото, да. абсолютно. Много ви благодаря. Професор Златимир Коларов, книгата му по-тънката повърхност на леда, вече и на Албански един интересен разговор, в който огледахме България, Албания и балканските реалности. Предстои преведене на немски, предстои публикуването и издаването в Германия. Много ви благодаря. Успех, професор Златнир Коларов.